El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui som a la muntanya de Montserrat, situada entre la Catalunya central, el Penedès i el Baix Llobregat. Montserrat és un massís de roca imponent que es pot veure a molts quilòmetres de distància i que destaca per les seves agulles, que són un indret molt estimat pels escaladors d'arreu del món. De fet, Montserrat, amb el permís del Canigó, és una de les muntanyes sagrades de Catalunya. A la façana oriental del Massís hi podem trobar el Monestir de Montserrat, una badia benedictina fundada per l'Abat Oliva l'any 1025. La llegenda diu que uns pagesos van tenir diverses aparicions de la Mare de Déu a les muntanyes de Montserrat i que un dia van trobar l'estàtua de Santa Maria en una cova. El bisbe de Manresa va demanar portar-la a la ciutat, però diu la llegenda que quan la van posar a la motxilla cada vegada pesava més, fins que va ser completament impossible moure-la. Els pagesos van interpretar que la verge volia quedar-se allà, Segons aquesta història, aquest seria el motiu pel qual el santuari de Montserrat està situat al lloc on és. La mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, destaca sobretot pel color de la seva pell, que és negra. Es creu que ho és perquè el barnís d'aquesta talla romànica del segle XII s'ha anat enfosquint amb el temps. Però aquesta particularitat ha fet que la verge se l'anomeni popularment com la moraneta. El conjunt monàstic de Montserrat està enganxat a la roca de la muntanya i barreja diversos estils arquitectònics, en part a causa dels múltiples incendis que ha patit al llarg de la seva història i que han obligat a fer reconstruccions. Dins del monestir s'hi troba la Biblioteca de Montserrat, que conté uns 30.000 volums, alguns dels quals únics i impresos allà mateix, a més de papirs egipcis o manuscrits. És un fons documental immens que guarda moltes relíquies. De fet, durant la Segona Guerra Mundial, el dirigent nazi Henrik Himmler va anar a Montserrat convençut que hi trobaria el Sant Graal, la copa d'on va veure Jesucrist a l'últim sopar. Evidentment, no hi va trobar res. El monestir a dia d'avui és un indret turístic, però també un lloc important per la cultura i pel muntanyisme català. Moltes entitats volen organitzar cada setmana actes davant del monestir i, com que la plaça de Santa Maria té tres nivells diferents separats per escales, els monjos permeten organitzar tres activitats diferents alhora. Això fa que hi pugui haver un mateix diumenge una diada de castells en un nivell, una ballada de sardanes a l'altre i l'arribada d'una cursa de muntanya a l'altre. Aquest fet dona una idea de la vitalitat que té la cultura catalana a dia d'avui i de la importància, tot i que potser més cultural que religiosa, que encara té Montserrat. Més enllà de la seva localització privilegiada i del fet de tenir una mare de Déu negra, Montserrat és també molt conegut per la seva coral infantil, l'Escolania de Montserrat. Els escolans estudien i poden viure dins del monestir i formen una de les institucions musicals més antigues i prestigioses d'Europa. Sentim l'escolania de Montserrat interpretant el Virolai, la pregària dedicada a la moreneta, escrita per Jacint Verdaguer, que canten cada dia a la una del migdia a la basílica. Acabem de sentir l'escolania de Montserrat cantant el Virolai, que ens ha servit per parlar del Monestir de Montserrat, indubtablement una de les catedrals musicals del nostre país. Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.